«Чого ж ти? Іди швидше до мене, швидше, швидше!» І тоді я не витримав цього невільницького одурманеного пересування і побіг, але не туди, куди штовхала мене недовідома сила. А назад геть із саду, далі от тої хати, я панічно втікав одольки, так і не наблизившись до неї. Теплі округлі груші лоскітливо дотикалися до моїх щік і до моїх губ. Гладили моє лице, може, то безсоромно, ніжні, жіночі руки. Я стогнав сорому й ганьби, рвався на волю з чіпких обіймів, зваби і гріха. Не чув, як притишено гукав позад мене васько, як гнався за мною, щоб зупинити, завернути назад. Мене б тоді не зупинила ніяка сила. Коли вже молодшим лейтенантом перед самою війною приїхав я на тиждень у відпустку до рідного села і геройствував серед зомлілих від захвату дівчат, то з жахом думав, що ось-ось зустрінеться мені Олька, і тоді розсиплеться весь мій командирський блиск, і я безславно загину перед очима цих дівчаток, що дивляться на мене, як на Бога. На щастя Олька мені не зустрілася, а тоді війна, і цілі... Віки нещасть, смертей, люди гинули, не встигнувши полишити по собі ні пам'яті, ні згадки. Згоріло моє село, згоріла хата діда Філофія, згорів садок з грушами, згоріла ніч моєї юнацької ганьби, а чорні вітри розвіяли навіть попіл. І ось ніби зродившись з попілу, стала переді мною живісінька Олька, Самою своєю появою нагадала про ніч під грушами, про мою втечу, про мій сором, і не змінилася за ці роки ні з кілечки. Була, мов гріху тіли, немогутня молода самиця, що може тільки з плеча відторгнути від мене Оксану з її несміливою ніжністю і боязкою жагою. Олька вігналася в нашу сподівану самотність, як залізне клин, у м'яке дерево. Розчахнула нас, стала посередині, мов Бог, між світлом і пітьмою, і вже тільки її велінням ми повинні були коритися. А я вже давно чула, що ти повернувся з війни, а це прийшла сьогодні до дівчат у Плавні. А мені кажуть, Оксана збирається до Миколи, пиріжків з абрикосами і горнятку меду несе, а я й кажу. В таку спеку до пиріжків треба сметани. Ні пішла з Оксаною, бо в неї тільки мед, а в мене ще й сметана. Та ти ж не наїдатимешся, Миколо раз уже ми прийшли, а може поведеш нас купатися на прорізь? Це було мовлення до всього на світі, та тільки не до нас з Оксаною. До стриножених коней, що паслися в некушених травах, до високого блакитного неба, до сліпучого сонця, до безмежного простору, в якому ми загубилися розгублені і безпорадні перед цією владною жіночою силою. Оксано, знущалася наді мною Олька, ти бачиш, наш кавалер стісняється. Ми тут розтанемо на сонці як свічки, а він не подумає повести нас униз до Дніпра. «А ну ж давай покажемо йому, що і як!» І вона перша скинула з себе легеньке ситцеве платтячко, зоставшись у саморобному темному лівчику і таких самих самошийних трусиках. Вузенька смужка яких не приховувала, а ще дужче підкреслювала розложистість ольчених стегон і її смаглявий безсоромний живіт. Я відвернув очі, не так лякаючи спокуси, як ненавидячи цю нахабну промовисту плоть, що мало не спричинилася колись до мого юнацького гріхопадіння. Оксані на знак солідарності зі мною слід було б так само, коли і не відвернутися від Ольки погортливо, то принаймні хоча б змаловажити її пропозицію щодо купання». Вона ж, зовсім несподівано для мене, а може і для себе самої, ніби зачарована видовищем ольженого безсоромного оголеного тіла, теж мерщій зісмикнула себе синеньке безрукавне платтячко, і її гінке молоде тіло так радісно зазолотилося під сонцем, що я навіть засміявся з полегкістю. «Микола, чого ж ти? – гукнула Оксана. – Йдеш з нами чи ні?» Йому що насмішкувато примружилася Олька? Він собі катається на сінокосарці та травичку нюхає. А у нас сінна потерть позалазила в такі закапелки, куди і радянська влада не добереться. Ой, Олько, посварився я на неї, добалакайся ти зі своїм язиком. Далі кар'єри не пошлють.